Розділ 44 як з'ясувалося, смерть несприємних переживань. І покинути знайому кімнату на площі п'яса діспання і тіло, яке швидко дубіло, все одно що поночі кидати затишок рідного дому, прожогом, рятуючись від пожежі чи повені. Відчуття швидкого переходу стражденні та приголомшливі. Коли я шубовснув у метасферу, то пережив ті самі враження ганьби та раптового ніякого одкровення, які притаманні нашим снам, де ми виходимо на люди і раптом розуміємо, що вдома забули вдягтися. Оголений. Тепер я підібрав відповідне означення своїм відчуттям, поки намагаюся зібрати докупи дрантя персони свого аналога. Мені вдалося зосередитися, щоб утримати разом майже стохастичну хмарку електронів, в яких зберігається моя пам'ять і асоціації, та зібрати симулятор людини, котрою я колись був. Принаймні тієї, що мала спільні спогади зі мною. Містер Джон Кітс 5 п'яти футів заввишки. Метасфера мене лякає не менше. Я би сказав навіть більше, бо тепер у мене немає смертного притулку, куди можна було би шуснути. Поза темними горизонтами рухаються неозорі форми у поєднувальній безодні, ніби кроки по кахлях у покинутому замку відлунюють звуки. Під усім позаду всього стоїть постійний та бентежний гуркіт. Немов би битим шляхом, укритим шифром, кутися карета. Сердешний гант. Мене ятрить спокуса вернутися до нього, вигулькнути перед ним, наче еріздвяний привид Марлі Мерглея, і запевнити, що мені тепер набагато краще. Бо стара земля зараз небезпечне місце для северна кітца. Присутність сктеря на ній видає яскравий огонь у базовій площині метасфери, ніби на чорному оксамиті зайнялося полум'я. Корт гукає до мене. Зі все відчутнішою силою, але там ще більше небезпечно. Я не забув, як Уман знищив Кіца в присутності Бронламії. Він просто стискав іншу персону-аналога, поки вона не розчинилася в ньому. На загал пам'ять Технокорду про людину, подібна до грудки солі, що розчиняється в рідині. Дякую, не хочу. Замість стану божественності я обрав смерть, але мені ще треба дати раду своєму хазяйству. Метасфера мене лякає, але Кор страхає ще більше. А від самої думки про темні тунелі між сингулярностями інфосфери мене пробирає жах до самісіньких аналогових кісток. Але вибору як такого немає. Я пірнаю в перший чорний конус, і мене ніби метафоричний листочок підхоплює аж за надто реальний вир. І хоч виносить він на потрібну базову площину, та я почуваюся надто запамороченим та дезорієнтованим, щоб одразу братися за роботу. Я сиджу. Видимий й геть усякому кордівському штінту, що завітає в цей ганглій ПЗУ, чи під програмі ФАГУ, яка може ховатися у фіолетових ущелинах будь-якого з цих інформаційних хребтів. Рятуємо не лише хаос у самому технокорді. Великі персоналі надто зайняті облогою особистих трой, аби стежити при цьому за своїми чорними входами і виходами. Я знаходжу потрібні мені коди доступу в інфосферу та лінки до необхідних синапсів. Тож тепер старі доріжки до центру тау будинку уряду, тамтешнього лазарету і медикаментозних снів Поля-Дюре – справа кількох мікросекунд. Особливий талант моєї персони – це сни. Суто випадково я з'ясовую, що мої шотландські туристичні спогади – приємне сон-тло для того, аби схилити священника до втечі. Як англієць і вольнодумець, колись я міг похвалитися різким несприйняттям усього, що мало присмак папства. Але на пошану ізуїтів можна сказати бодай одну річ. Покору їм вбивають у голову, навіть ґрунтовніше від логіки, І принаймні зараз усе людство тільки виграло від цього. Дюре не питай мене про причини, коли я кажу йому тікати. А наче слухняний хлопчик прокидається, загортається в ковдру і йде. Мін аглецтон думає про мене, як про Джозефа Северна, але приймає повідомлення з моїх вуст, наче Слово Боже. Мені кортить їй розповісти, що я не той єдиний. Я тільки не передовець, але моя звістка – це найголовніше в даний момент. Тому я приніс її директрисі і пішов геть. По дорозі в метасферу Гіперіона я минаю корт і вловлюю цей із металевим присмаком подих громадянської війни, а також яскраве світло. Можливо, хтось зараз саме гасить вогонь у мене. Старий учитель, якщо ти справді він, не читає при смерті Коани, а вирішить в вагоні не менш правдоподібно, ніж будь-яка свідома істота, яку живцем запихають у піч. Я наддаю ходи. Телепорт-зв'язок із Гіперіоном уже ефемерний. Єдиний військовий портал і єдиний ушкоджений корабель з трибун у все периметрі оборони, які складають пошарпані війною зорольоти гегемонії. Захисної сфери сингулярності їм не втримати під натиском вигнанців довше, ніж ще пару хвилин. А в той самий момент, коли я намагаюся зачепитися за орієнтири на тому обмеженому рівні інфосфери, звідки веду спостереження, пакельник гегемонії із технокордівським пристроєм жезла смерті на борту, саме готується квантуватися у систему. Я пригальмував, аби подивитися, що буде далі. «Господи!» – проказав Мелю Арундес. Міна Глестон на каналі найвищої пріоритетності. Теолен приєднався до старшого чоловіка в голографічній ніші – коли термінове повідомлення починало імитися в повітрі, залізними крученими сходами зі спальні спустився консул, і це попри те, що він збирався на горі подрімати. Навіть це устека. гаркнув він. Не конкретно нам. Тео прочитав червоні шифри, перш ніж ті зникли. Це командне повідомлення світлом плюс, адресоване геть усім по всій мережі. Арунди супав на подушки дивана. Щось іде не так. Виконавчі директори хоч раз раніше зверталися до народу ось так, на всіх частотах. «Ніколи», – відповів Теолейн. – «тільки для кодування такого почка повідомлення потрібна неймовірна кількість енергії». Консул підійшов ближче і тиснув на зникаючі шифри. «Це не повідомлення», – зауважив він. «Поглянь, трансляція наживо». Тео похитав головою. «Вона ж затягне мінімум на кількасот мільйонів гігаелектронвольтів». електронвольтів. Дисприс присвиснув. Та навіть 100 мільйонів електронвольтів вартують лише повідомлень виняткової важливості. Це повна капітуляція, припустив Тео. Тільки вона вимагала би всезагальної передачі наживо. Глестон звертається до вигнанців, загумінкових планет, загарників світів і всієї мережі. Їй треба передавати всіма частотами, ГТБ та каналами інфосфери. Це капітуляція. Столипельку. почулося від консула. Останнім часом він постійно пив. Почалося це одразу після повернення з трибуналу, і його настрій, уже кепський в той момент, коли Тео Заруннесом плескали його по спині та святкували його яву, не полівшувався ні після зльоту, ні після того, коли вони покинули межі рою, ні впродовж трьох годин прискорення, що розвинув його корабель у напрямку Гепіріона. Мінаглестон не з тих, хто капітулює. Промив консул, не випускаючи пляшки шотландського віскі з рук. Просто дивіться. На факельнику гегемонії Стівен Гокінг 23-му кораблі «Мережі», що носив благовійне ім'я класика науки, генерал Марпурго відірвав погляд від панелі управління ЗК та шикнув на обох офіцерів вахти. Зазвичай з такого класу мали екіпаж до 75 осіб. Зараз із зарядженим пристроєм жезла смерті у відсіку озброєнь кораблем керували всього п'ятеро добровільців із Марпурго включно. Монітори і стримані голоси комп'ютерів запевняли його, що Стівен Гокінг на правильному курсі, йде згідно з графіком, з рівномірним прискоренням та на майже квантовій швидкості в напрямку військового телепорту в третій точці Лагранжа між Магдгією та її місяцем переростком. Цей портал вів прямо до системи Гіперіона, що зараз відбувався від несамовитих атак. Хвилина 18 секунд до точки квантування репортував вахтовий офіцер. Соломон Марпурго, генералинку. Марпурго кивнув і набрав код внутрішньосистемної трансляції широкого діапазону. Голографічні крани на містку передавали поточні дані їхнього польоту, тому Марпурго запустив звернення виконавчої директриси лише в голосовому режимі. Він мимохідь усміхнувся. Що сказала би міна, якби знала, що за штурвалом Стівена Гокінга стоїть особисто він? Краще би їй не казати. Та інакше він не міг. Йому краще не бачити результатів дослівних наказів, що він їх доставляв вручну останні дві години. Марпурго подивився на старшого сина. Він пишався ним до болю. Вибір персоналу на факельник для такої місії в нього був украй обмежений, і його син зголосився першим. Зате ентузіазм родини Марпурго міг приспати деякі підозри технокорду. «Шановні співгромадяни, – почала Глестон, – це моє останнє звернення до вас на посаді виконавчої директриси. Ви знаєте, жахлива війна, що вже спустошила три наші планети і отот візьметься за четверту, як повідомлялося раніше, це вторгнення роїв-вигнанців. Це брехня. Комунікаційні канали зажепіли від перешкод і заглохнули. Перемкнутися на світло плюс, скомандував генерал Марпурго. Хвилина три секунди до точки квантування, проспівав його син. Знову зазвучав голос Глецтон. Уже відфільтрований і трошки розмитий через шифрування-розшифрування передавача. або усвідомити, що наші пращури, та й ми самі, уклали фаустівську оборудку із силами, яким байдужа доля людства. За нинішнє вторгнення відповідає Технокорд. За тривалі темні віки нашої душі відповідає Технокорд. За цю спробу знищити людство, видалити нас із Сесіту та замінити на Бога машину власного виробництва відповідає Технокорд. Вахтовий офіцер Соломун Марпурго навіть не відірвав очі від свого кола приладів. 38 секунд до точки квантування. Марпурго кивнув. Двоє інших членів екіпажу на містку ЗК повернуло до командира мокрі від поту обличчя, і генерал збагнув, що по його лобу також котяться краплі поту. Довели, що Корт перебуває, завжди перебував у тінях між порталами телепортів. Він вважає себе нашим хазяїном. І поки існує мережа, поки нашу любу гегемонію об'єднують телепорти, вони будуть нашими хазяями. Марпурго звіряється зі своїм командирським хронометром. 28 секунд. Квантування системи Гіперіона відбудеться за людськими мірками миттєво. Марпурго був певен, що кордівський пристрій жезла смерті якимось чином запрограмований на детонацію в момент прибуття у систему Гіперіона. Ударна хвиля смерті сягне Гіперіона за 2 секунди і провиникне у найвіддаленіші елементи руївих гнанців упродовж не більше 10 хвилин. Отже, у голосі Міни Глестон уперше почулися нотки емоцій. Я, виконавча директориса Сенату гегемонії людини, дала дозвіл частинам ВКС гегемонії знищити всі відомі нам захисні сфери сингулярності і телепорти. Припікання наших ран розпочнеться через 10 секунд. Боже, борони гегемонію! Боже, пробач нам усім! Вахтовий офіцер Соломун Марпурго холоднокровно проказав. «П'ять секунд до точки квантування, батько!» Марпурго озирнув місток і зустрівся поглядом із сином. На екранах за молодим чоловіком ріс, збільшувався і з'яєв портал. «Я тебе люблю», – промовив генерал. 263 захисні сфери сингулярностей, що з'єднували понад 72 мільйони телепортпорталів, було знищено впродовж 2,6 секунд. Частина флоту ВКС, розгорнуті Марпурго, згідно із наказом, який вони розпечатали менше трьох хвилин до того, діяли оперативно і професійно, розстрілявши вразливі сфери телепортів ракетами, лазерними ланцетами та плазмовими зарядами. Ще за три секунди, коли ще не встигли розлетітися уламки вражених цілей, сотні кораблів ЗСГ опинилися далеко один від одного та своїх систем, розділені тижнями та місяцями лету рушія Гокінга і роками часу в борг. Тисячі людей подія заскочила в момент використання порталів. Хтось миттєво загинув, розчленований, розірваний навпіл. Ще більше народу втратило хто руку, хто ногу, коли портали рушилися перед чи за ними. Дехто просто зник. Саме така запланована доля чекала і на корабель Стівен Гокінг. Обидва використані ними портали, хідний та вихідний, було знищено в наносекунди, квантування факельника. У фактичному космосі від нього не лишилося жодного фрагменту. Пізніші досліди переконливо засвідчили, що так званий «пристрій жезла смерті» спрацював у тому місці, що правив Технокорду за часопростір із його химерною географією міжпорталля. Про наслідки для Технокорду не дізнався ніхто. Для решти ж мережі та її громадян вони стали враз очевидні. Після семи історично існування та ще не менше 400 років всеохопного використання інфосфери, коли тільки поодинокий громадянин гегемонії обходився без неї, вона припинила існування, включно з річчю спільною та всіма комунікаційними каналами і частотами. Сотні тисяч людей у тумить збожеволіли. Шок від втрати чуттів, що стали для них важливішими від слуху чи зору, загнав їх у кататонічний стан. Ще більше сотень тисяч операторів базової площини а поміж них і так звані кіберпанки та системні ковбої просто загубилися, і їхні аналоги і персони потрапили під обвал інфосфери. У багатьох мізки згоріли від перевантаження нейрошунтів або ж ефекту, що пізніше став відомий як нульовий відклик. Мільйони людей загинули у своїх особливих помешканнях, доступ до яких був можливий лише через телепорти. Їхні ізольовані апартаменти стали для них смертельними пастками. І єпископ церкви останньої спокути і провідник культу ктеря в одній особі намислов було відсидітися останні дні в затишку шикарно обставленої печери, видовбаної глибоко під грибтом Крука у північному приполярній планети Невермордарма. Туди і звідти вели лише резервні телепорти. Єпископ загинув із кількома тисячами своїх причетників, екзорцистів, лекторів і служок, котрі нігтями намагалися продрепати собі шлях у свята святих, аби розділити з його високоповажністю останні ковтки повітря. Мільярдерка-видавець Тайріна Вінгрінфіф, 97 стандартних років народження, учасниця Суспільного життя понад три століття завдяки чуду терапії Польсена та Кріогеніки, прийняла помилкове рішення провести той доленосний день у своєму кабінеті, що був на 435-му поверсі шпиля Трансліні у Вавилонському кварталі 5-го міста ЦТК. За робочий стіл вона могла потрапити винятково через телепорт. 15 годин вона відмовлялася вірити, що крах телепортів – це надовго, і лише потім таки зглянулася на благання своїх підлеглих по комунікаційних каналах та відключила стіни силового поля, так, щоб її могла підібрати МТ-шка. Та Іріна слухала інструкції недосить уважно. Через вибухову декомпресію жінку просто виконуло 435-го поверху як ОТО Корок вистрілює із розбовтаної пляшки шампанського. А її підлеглі та рятувальники на МТЖці присягалися, що стара лаялася на всі заставки продовж чотирьох хвилин, поки летіла вниз. На більшості планет слово «хаос» набуло нового значення. Фактично вся економіка обвалилася разом із місцевими інфосферами та мегасферою мережі. Трильйони марок, зароблених як тяжкою працею, так і сумнівними способами, просто припинили своє існування. Універсальні картки більше не працювали, машина повсякдення дала збій, чхнула і заглухла. На багато тижнів або і місяців, або й років, залежно від світу, без чорного ринку та його монет і банкнот стало нічим платити за бакалію, за проїзд у громадському транспорті, за найпростіший борг або послуги. Однак декомпресія, що прокотилася в мережам ніби цунамі, це всього лише дрібний штрих, який обмірковуватимуть значно пізніше. Для більшості ж родин ефект виявився миттєвим і дуже особистісним. Наприклад, батько чи матір, котрі, як і завжди, вирушили на роботу, скажімо, з Денебефір на Ренесанс В, додому потрапили не ввечері цього ж дня, а за 11 років. І це тільки в тому разі, якщо їм вдалося одразу сісти на один із нечисленних гокінгових спінзорилютів, що долали відстані між світами по дідівському. Члени заможних родин, що слухали промову Гледстон у своїх модних, Мультипланетних резиденціях підвели голови, аби подивитися один на одного, відділені кількома метрами та відкритими порталами між кімнатами, кліпнули очима і позалишалися розмежовані світловими руками та реальними руками льоту. А їхні кімнати тепер межували просто з порожничою. Діти, відправившись на відстань кількох хвилин у школу чи табір, аби лишатися під наглядом няньки, стигли подорослішати перш ніж знову побачили батьків. Грандан Філада, якою до цього трошки обкарнали вітри війни, тепер взагалі зникла в небутті, а її нескінченний пояс прекрасних крамниць і престижних ресторанів перетворився на фрагменти суцільного несмаку, яким ніколи не судилося знову стати одним цілим. Ріка Тетіс пересохла зі зникненням велетенських порталів, що помутнішали і згасли. Вода розлилася по околицях, русло проступило на поверхню, а на осонніх 200 світах лишилися, Гнити риба. Спалахнули бунти. Лус розірвав сам себе, наче вов, що пожерв свої власні тельбухи. Нову Мекку прийняли корчі мучеництва. Панна Ціндао Сішуан відсвяткувала звільнення від ордвигнанців, після чого під гаслом «Гегемоняку на гіляку» стратила кілька тисяч колишніх бюрократів мережі. Бунтувала і Мао, й Заповітна, але протягом святкувань тисячі нащадків перших родин, що подорожували верхи на плавучих островах, змістили з власних крісел іншосвітян, які наклали руки на всю планету. Внаслідок революції мільйони приголомшених та переміщених власників курортів було приставлено розбирати тисячі бурових платформ і туристичних центрів, що посвяткували екваторіальний архіпелаг, ніби шкірний висип. На Ренесанс-Векторі стався короткий спалах насильства, в результаті якого відбулася ефективна соціальна реформа, та зреалізувалися серйозні ініціативи, що мали дати відповідь на питання, як прогодувати урбанізовану планету, де немає ферм. Міста Нордгольма спорожніли, а його населення повернулося на узбережжя Холодних морів та прабатьківських риболовецьких промислів. На Парваті – безлад і громадянська війна. На сьомі дракона панували радощі та стався переворот, за яким прийшов новий штам ретровірусної пошесті. Фудзі – Зустріла катастрофу із філософським упокоренням та не забарилася терміново організувати будівництво орбітальних верфей, де збиратиметься флот гокінговських спінзорельотів. На яйсквіті довго переводили стрілки один на одного, після чого владу в світовому парламенті прибрала до рук соціалістична лейборійська партія трудящих. На пацемі молилися. Новий папа, його святістияр перший, скликав Селенський собор, Ватиканський, 39-й заліком і проголосив нову еру в житті церкви та вповноважив учасників підготувати місіонерів для тривалих подорожей. Багато місіонерів. Для багатьох подорожей. Папа Тияр заявив, що новочасні місіонери займатимуться не прозелітизмом, а пошуковуванням. Церква, що призвичайилася жити на межі вимирання, як багато інших живих видів, пристосувалася та вижила. На темпе бунтували, вбивали і вели до влади демагогів. На Марсі ставка, що перебувала в командному училищі Олімп, певний час контактувала зі своїми найвіддаленішими плаздармами по світлу плюс. Саме тут підтвердили, що хвилі вторгнення вигнанців по всій галактиці, крім системи Гіперіона, просто зупинилися. Перехоплені кораблі технокорду виявилися порожніми та незапрограмованими. Навала скінчилася. На Метаксасі відбувалися заворушення і репресалії. На Кумріяді, самопроголошений шиїцький. Аятола-фундаменталіст виїхав із пустелі, закликавши йти за собою тисячу послідовників, і протягом кількох годин стер з лиця планети суніську місцеву владу. Новий революційний уряд повернув владу Муллам і відкрутив годинник назад на дві тисячі років. Люди не тямилися з радості. На Армагасті, периферійному світі, нічого особливого не змінилося. Хіба що з'явився дефіцит туристів, нових археологів та інших імпортних предметів розкоші. Армагаз був лабіринтовою планетою, його лабіринт порожнів. На Хевроні панікував іншосвітянський осередок у Новому Єрусалимі, але старішини сіоністи швидко повернули планеті та місту лад. З'явилися плани. Рідкісні предмети першої необхідності іншогосвітного походження було ревізовано та розпайовано. Пустелі зазнали мельорації, ферми розширення, дерева розсаджування. Люди скаржилися одне одному, дякували Богу за спасіння сперечалися з Богом через незручності, спричинені цим самим спасінням, та продовжували займатися своїми справами. На Божигаї досі палали всі материки, а димний покрівець застила в небо. Невдовзі після того, як його минув останній корабель Рую, багато десятків кораблів-дерев стартували у хмари, повільно злітаючи на термоядерних рушіях під захистом полів, створених Ергами. Покинувши гравітаційну яму планети, більшість із цих зорельотів. Розлетілися в міріадах напрямків по всій площині галактичної екліптики та почали свій тривалий розгін перед квантовими стрибками. Пучки повідомлень світлом плюс помчали від кораблів дерев до далеких роїв, що на них чекали. Розпочався новий засів. На центрі Таокита, в містищі влади й заможності осередку ділової та політичної діяльності. Голодні, порятовані люди повибиралися із небезпечних шпилів хмаросягів, нікому не потрібних міст та безпорадних орбітальних станцій і відправилися на пошуки винуватців, септо цапів-відбувайлів. Довго шукати не довелося. Коли портали вийшли з ладу, генерал Ван Зейт саме перебував у будинку уряду, тож тепер він командував двома десантниками та 68 співробітниками Служби безпеки, вартуючи адміністративний комплекс. Колишня виконавча директриса Міна Глестун досі віддавала накази шістьом претуріанцям, яких їй залишив Колчів, котрий з іншими високопосадовими сенаторами, відбув на першому і останньому рятувальному човнику збройних сил, що дістався планети. Натовп десь роздобув ракетні та лазерні системи протикосмічної оборони, тому жодна інша людина із трьох тисяч персоналу та біженців у будинку уряду тепер нікуди би не ділась, аж поки навколо не зняли би облоги або не дали збою захисні поля. Глейстон стояла на передовому спостережному пункті та спостерігала за побоїщем. Натовп встигнув сплюндрувати практично весь Оленячий парк та англійський сад на додачу, поки їх не спинили останній кордон, поля перепони та силові захисні периметри. Щонайменше три мільйони скаженілих людей налягали на ці бар'єри, і з кожною хвилиною народу в Юрбі все прибувало. А можна пересунути поле на 50 метрів назад і відновити його, перш ніж натовп цю відстань подолає, поцікавилася вона в генерала. У небі клубочився дим від пожежі в містах на заході. Тисячі чоловіків та жінок розпласталися на розпливчастому фоні силового екрана захисних полів, поза як на них іззаду тиснула юрба. І тепер нижні два метри мерехтливої стіни вздовж усього периметру по кольору більше нагадували полуничне варення. Десятки тисяч людей напосідали на внутрішній кордон попри агонізуючий біль у нервах та кістках, викликаний захисними засобами. Можна, пан директорісон? Відповів Ван Зейт. Але навіщо це вам? Хочу поговорити з ними. Голос Глестон прозвучав дуже втомлено. Десантник поглянув на неї, щиро впевнений, що жінка невдало пожартувала. Пан виконавча директрису, через місяць вони готові будуть вислухати вас. Або будь-кого із нас. По радіо чи ГТБ. Через рік-два після відновлення порядку та успішного внормування пайкової системи вони, можливо, захочуть вас побачити. Але ми не покоління поки до них нарешті дійде, що саме ви до них зробили, що ви їх урятували. Усіх нас урятували. Я хочу поговорити з ними, наполягала Міна Глецтон. Мені з ними треба дечим поділитися. Ван Зейт похитав головою і обвів поглядом офіцерів, котрі спостерігали за натовпом із бійниць бункера, а тепер з аналогічним нерозумінням та жахом дивилися на Глецтон. Мені треба узгодити це питання з виконавчим директором Колчевим, промовив генерал Ван Зейт. Ні, втомлено заперечила Глистон. Тепер він керує неіснуючою імперією, а я все ще головна у світі, який зруйнувала. Вона кивнула притурянцям, і ті дістали свої жезли смерті за оранжево-чорних смугастих кітелів. Жоден з офіцерів Збройних Сил не поворухнувся. Генерал Ван Зейт проказав. Міно, наступний рятувальний катер обов'язково прорветься. Жінка покивала головою, але так, наче слухала його неуважно. Внутрішній сад. Мені треба подумати. Натовп розгубиться на пару секунд. Коли ви знімете зовнішній периметр, вони втратять рівновагу. Вона розвернулася, намовби забула щось, а потім простягла руку Ванзейтові. Прощавай, Марку. Дякую. Будь ласка, потурбуйся про моїх людей. Ванзейт потиснув їй руку і не зводив з неї очей, коли вона поправила шарф, розгублено торкнулася браслета Комлуга, ніби на щастя, і покинула бункер разом із своїми преторіанцями. Невелике товариство перетнуло потовчені сади і поволі рушило до захисних полів. Натовп за ними, здавалося інстинктивно, відреагував як єдиний бездумний організм, що, волаючи голосом якоїсь збожевілої істоти, намагався протиснутися крізь фіолетові іскри силового бар'єру. Глестон розвернулася, підняла одну руку, ніби збиралася помахати нею, і жестом відіслала притурянців геть. Четверо охоронців поквапилися назад збитим газоном. Давай, промовив найстаріший із притурянців, котрі лишилися, і показав на дистанційне управління захисним полем. Хрін вам, недвозначно відказав ванзет. Дистанційного управління вони зможуть дістатися тільки через його труп. От тільки ванзет геть забув, що в Глестон досі лишалися коди доступу, зокрема до тактичних вузкоспрямованих каналів. Він бачив, як вона здійняла комлог, але зреагував надто пізно. Лампочки на пульті управління блимнули червоними а потім зеленими вогниками. Зовнішнє поле зникло і повторно виросло вже в 50 метрах ближче. На якусь секунду міна Глестон опинилася сама одна перед мільйонною юрбою, яку від неї відділяло кілька метрів трави та незвичайні трупи, що під дією сили тяжіння раптово попадали слід за виступом поля перепони. Глестон підняла обидві руки, немов хотіла обійняти весь НАТО. Тижа та безрух тривали аж три секунди. А потім натовп видав єдиний крик велетенської звірини, і тисячі кинулися вперед із скейками та камінням, ножами та битими пляшками. На якусь мить у Ван Зейта склалося враження, що Глесен стояла немов незворушна скеля під хвилями наброду. Він бачив її темний костюм і яскравий шарф. Бачив її випростаний стан. Усе ще підняті руки та з наближеним нових і нових сотень людей виконавча директриса зникла з поля зору. Приторіанці опустили зброю і були одразу заарештовані вартовими з десанту. «Затемнити захисні поля», – наказав Ван Зейт. «Передайте на катери. Посадка у внутрішньому саду з п'ятихвилинним інтервалом. Бігом!» Генерал відвернувся. «Боже, симогутні, бовкнув Теолейн, слухаючи уривчасті повідомлення «Світлом Плюс». Мілісекундні почки інформації надходили так крясно, що комп'ютер не справлявся з їхнім сегментуванням. Як наслідок слухати доводилося какофонію кошмарів. Прокрутий ще раз знищення захисної сфери сингулярності, промовив консул. Слухаюсь, і корабель перебив інформаційний потік каналом «Світло плюс», щоб відмотати на початок несподіваний білоцвітний вибух, після якого ненадовго розквітнули букети уламків, і раптовий колапс, під час якого сингулярність поглинула сама себе в радіусі 6 тисяч кілометрів. Прилади зафіксували ефект гравітаційних хвиль, невідчутний на такій дистанції, але руйнівний для кораблів-гегемонії та вигнанців, що зщепилися в битві ближче до самого Гіперіона. Гаразд. Відкашлявся консул під шелестіння звітів репортерів, які надходили світлом плюс. Точно, Гаразд? Уточнив Арундес. Безсумнівно, відповів консул періон знову загумінкова планета. От тільки цього разу ми загумінку в кого? Мережі більше немає. Мені не йметься віри, промовив Теолейн. Колишній генерал-губернатор смулив шотландські військи. І консул уперше бачив свого помічника на підпитку. Тео освіжив собі чарку іще раз на чотири пальці. Мережі – каюк. П'ятсот років експансії куту під хвіст. Не коту під хвіст, заперечив консул. Він поставив свою недопиту чарку на стіл. Планети нікуди не ділися, Їхні культури розвиватимуться окремо, але в нас іще є рушій Гокінга, технологічний винахід, який ми справді можемо приписувати тільки собі, а не прикриватися подачками корду. Мелю Арундис нахилився вперед, склавши долоні рук, наче в молитві. Корд і справді тепер зник? Зруйнувався? Дипломат постояв, дослухаючись до доторохтіння голосів, криків, благань, військових рапортів та закликів про допомогу на голосових каналах Світла+. Знищений – не факт, відповів він, але ізольований, відрізаний від світу. Тео покінчив зі своєю чаркою і обачно поставив її на стіл. Погляд його зелених очей можна було назвати скляним і вмиротвореним. Гадайте, в них є інші павутиння, інші системи телепортів, резервний технокорд. Консул відмахнувся. Нам відомо, що їм пощастило створити свій абсолютний інтелект. Тож цілком можливо, що цьому прополюванню корду дозволи статися саме він. Цілком можливо, що він зберіг кілька штінтів живими, але з обмеженими можливостями, навзясть того, як вони планували порятувати пару мільярдів людей і лишити їх у своєму резерві. Раптом гаммер зі світла плюс зник, наче його канал, обтяли ножем. Корабель. гукнув консул, підозрюючи, що в передавача десь перегоріла провідня. Усі повідомлення світом плюс обірвалися, озвався корабель. Більшість посередині передачі. У консула загупило серце в грудях коли в думках проскочило «Пристрій жезла смерті». Але ж ні, одразу збагнув він. Таке не могло статися на всіх планетах одночасно. Навіть якби сотні таких пристроїв детонували одночасно, то утворилась би затримка в часі, і зорильоти Збройних Сил та інші релейні джерела, винесені далеко в космос, устигли би передати свої останні повідомлення. Що ж тоді, як не це? Здається, повідомлення обірвали якісь збурення, в пружному середовищі передачі, далі корабель. Але, згідно з моїми базами даних, це неможливо. Консул підвісся. Збурення в пружному середовищі передачі? Наскільки людям було відомо, середовище для світла плюс – це безкінечна в планківському розумінні топографія гіперструн самого часопростору. Саме про нього ж загадково говорили, як про поєднувальну безодню. У цьому середовищі жодних збурень просто не існує. Раптом знову заговорив корабель. Світлом плюс надходить повідомлення. Джерело передачі загальне, криптографія нескінченна, коефіцієнт реальний час. Консул тільки не роззявив рота, щоб наказати кораблю не нести такої нісенітниці, коли повітря голографічній ніші помутніло, але те, що з'явилося, не було ані зображенням, ані колонкою даних. Голос проказав зловживання цим каналом припинено, ви перешкоджаєте іншим. Кому він потрібен для розв'язання серйозних завдань? Доступ відновиться, коли ви зрозумієте миту його існування. До побачення. Троє чоловіків сиділи в мертвій тиші, яку порушувало заспокійливе туркотіння вентилятора та незліченні тихі звуки, які супроводжують корабель у польоті. Нарешті консул промовив. Кораблю. Відправ по світлу плюс, будь ласка, стандартне повідомлення з нашим часом і просторовими координатами. І не шифруй його. І ще додай станціям-удержувачем рапорт про одержання. Через секундну паузу, неймовірно довгу, як для бортового комп'ютера, зіставного зі штучним інтелектом, корабель відповів. Перепрошую, але це неможливо. Чому ні? Обурився консул. Повідомлення «Світлом Плюс» більше неможливі, дозволені. Середовище «Гіперструн» більше не сприймає його модуляції. «По «Світлу Плюс» геть нічого?» Теолейн витріщався на порожній простір у голографічній ніші, Немовби то хтось вимкнув голографічний фільм у найцікавішому місці. Так чи інакше, пан Лейне, після паузи проказав корабель, світлоплюс припинило своє існування. Хай Бог, миле, прошепотів консул. Він одним ковтком допив свою чарку і рушив до бару по наступну. Старе китайське прокляття, бурмотів він. Ви про що? підняв голову Арундес. Консул зробив іще один добрячий ковток. Старе китайське прокляття, пояснив чоловік аби вдайбити жив у цікавий час. Ніби компенсуючи втрату світла плюс, корабель вімкнув внутрішнє радіосистеми гіперіона та перехопив балачку вузькоспрямованих каналів. У голографічній ніші він вімкнув голубу проєкцію планети в режимі реального часу, що оберталася та збільшувалася із наближенням до неї. Зореліт гальмовав із перевантаженням у 200G.